1970. decemberében jelent meg Dák Skookheim első könyve, egy versgyűjtemény, amelyet anya megvásárolt Maja Lissének és Árnének karácsonyra. Skookheim az Askeri Torstád felső tagozatos tanára volt, ahol többek között a Slemme Stadice dolgozóinak a gyermekeit tanította, akik busszal jártak iskolába. Anya közvetlenül a verseskötet megjelenése előtt tanulja volt Skookheim indulatos beszédének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 Ám amit Skookheim a diákok elfogadásáról és a beskatujázásuk ellenzéséről mondott, azzal teljes mértékben egyetértett. Miközben a papírjait a táskájába dugta, Harira és elere gondolt, akik Skookheim felszólalásában azokat a diákokat jelképezték, akik hátrányos helyzetű otthonaikban küzdöttek meg a mindennapokkal.